E quando sono le 20:00 in punto diamo il benvenuti e benvenute qui sulle 87.9 di Radio Onda Rossa perché sta ripartendo di nuovo un'altra puntata di Tabula Rasa, la terza da quando abbiamo ricominciato qui a inizio febbraio del duemila diciannove appunto e oggi do il benvenuto anche al mio socio che riabbraccio anche fisicamente perché era un po' che non ci vedevamo. Ciao Viz. Ciao, ciao socio. Ci sono stati dei gesti veramente commoventi, <ride> quasi pornografici. <ride> sì, sì, è vero un po' che non ci vedevamo e quindi ritorniamo qui sull'ottantasette punto nove di Radio Onda Rossa perché oggi abbiamo una trasmissione abbastanza intensa quindi andremo un po' di corsa perché abbiamo letto parecchio. In questi giorni abbiamo letto parecchio, abbiamo quattro uh, libri, non sono tutti romanzi, abbiamo quattro libri di cui andremo a parlare. I primi due. Infatti, tanto silenzio, ma poi sei diventato petulante, c'è tre trasmissioni subito alla terza addirittura quattro libri. Cominciamo con Mauro Kovacic che ehm, col quale eh, dialogheremo di Di chi è questo cuore, un romanzo appena pubblicato dalla Nave di Teseo e appena tra l'altro candidato al Premio Strega da Doridana Lipperini. Poi andremo a parlare col traduttore di Exit West, che invece è un romanzo pubblicato qualche anno fa eh, di Mosin Hamid da Einaudi, pubblicato per Einaudi, un distopico sul tema delle migrazioni e poi Sì, tra è stato un bel romanzo, se lo, lo, lo leggi, purtroppo c'ho un problema di memoria, però Exit West, West appunto, lo leggi perché uscì, se non sbaglio, nel 2017 o forse fine 2016. Comunque poi andremo a parlare insieme a Luca Benvenga che ha curato la pubblicazione per Deriva approdi di Football Uliganismo, che è un saggio di John Clark, un saggio che va a parlare di classe operaia e uliganismo gli anni 60 e 70 nella in Inghilterra e poi chiuderemo con una recensione a cui ci affideremo ha una ha una compagna che nella vita fa uh, cura anche la rivista di di storia che è Zapruuter e ne andremo a parlare ma parlare di M di scurati Un libro particolare ti mi andava di parlare perché e poi Bravo, perché andava di le parlare le perché... per parlare gli altri, alle altre. Cioè, <ride> <ride> cioè, no, no, non, non di parlarne insieme perché io oltretutto è un è uh, un romanzo che dico e consiglio anche di leggere perché è un, è un lavoro enorme, però non ander mai a parlare perché ovviamente può lasciare dei punti di vista ha la lasciato dei punti di vista diversi, però dico sempre che è stato criticato da da Galli della Loggia e quando Galli della Loggia critica qualcosa automaticamente quella roba e invece vale io <ride> uso sempre questi io uso, uso sempre questi paradossi con questo sillogismo mando un po, po' di mosca dai io dico vai. sì o no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 Sarà difficilissimo fare questa intervista. Innanzitutto diamo il benvenuto a Mauro Kovacic. Buonasera Mauro. Buonasera a voi. Eh sarà difficilissimo perché eh, Mauro ci ci racconta nei suoi libri, nei suoi articoli su Corriere della Sera di quanto sia quasi allergico alle alle interviste, almeno quelle preparate, quelle dove ti fanno mettere in posa. E e sarà anche difficile perché Mauro racconta anche nei suoi romanzi spesso ehm um, della sua compagna che è colei attrice di una trasmis di libri ben più degna della nostra e quindi siamo quasi in imbarazzo, però ci proviamo. Ehm um, ci proviamo parlando del tuo ultimo romanzo che è di chi è questo cuore pubblicato adesso dalla nave di Teseo appena candidato al premio strega da Loredana Lipperini e Ed è un romanzo che ehm, gira intorno a un po' alla corsa, alla corsa, che è una una tua una tua vecchia fissazione. Quindi c'è un uomo che scopre, che è Mauro Kovacic che scopre di avere un'anomalia cardiaca e e tutto questo lo manda un po' in paranoia e ehm, continuerà a correre, può correre ehm e su questa passione della corsa si sviluppa poi eh tutta una serie di inserti narrativi di riflessioni ehm che ehm fanno eh galoppare e fermare il romanzo um, Mauro Covaci era già um, tu avevi già parlato del tema della corsa in, in altri romanzi ti eri distaccato per arrivare alla città interiore che è il tuo penultimo libro libro su Trieste con una bellissima secondo me panoramica su Trieste e ritorni a quello che è una specie di autofiction ma nel tuo caso possiamo veramente parlare di autofiction Mauro? Partirei da qua allora, no non possiamo parlare di autofiction anche se diciamo la categoria nella quale vengo inserito ogni volta è quella e uno a un certo punto si deve arrendere però se me lo chiedi eh, io piuttosto parlerei di un romanzo di persone, nel senso che l'intenzione mia non è quella di alterare la, la verità, diciamo non, non è quella di fare una finzione poi come sappiamo entrambi eh, so di, non so, parlo parlo uno scrittore quindi so di di so che mi capisci eh non appena tu provi a mettere eh, sulla pagina eh, diciamo la la tua vita, questa comunque diventa una forma eh, una forma irreale, insomma, diventa una una finzione, però L'intenzione è quella di costruire, di dare forma eh, romanzesca alla vita eh, e questo lo faccio mh, di fatto servendomi delle persone che mi circondano, che sono gli amici, che sono la mia compagna, che sono io stesso ovviamente. Il libro, come hai detto tu prima, sì, è vero, c'è questa ossessione della corsa e eh, il libro farò parte dalla fine della corsa, cioè parte dal fatto l'innesco di questo libro è eh, diciamo la la consapevolezza di eh, una perdita di efficienza fisica. Io appunto sempre corso, ho avuto un'attività agonistica, sono un'attività sportiva fino, a, diciamo, ai limiti del fanatismo, a un certo punto ho avuto una piccola anomalia cardiaca che ha pregiudicato questo e questa cosa non ha messo in discussione semplicemente eh, il mio rapporto col corpo, ma ha aperto una specie di come una breccia, diciamo, di riflessione sulla sui corpi, innanzitutto sui nostri corpi, non solo il mio, i corpi è eh, fragili e eh, sono soggetti a corruzione, diciamo, è sempre pieni di voglie, questo romanzo Il lirico sulla corsa sul desiderio, è un romanzo, sì, certo, Desiderio che a è. che a un certo punto right. diventa anche carne e corpo, perché tu dici che parli di eh, dei tuoi amici, della tua compagna, però a un certo punto compare anche una figura mh, che immagino non essere reale nella vita dello scrittore, una figura che una figura di desiderio, di verità, di esigenza di verità ehm, che ti inchioda anche a a dir la verità Sì, eh, appunto, nel tentativo di costruire, di dare forma diciamo, alla vita e quindi di metterla in una forma romanzesca, per forza di cose subentrano poi elementi che non vengono direttamente dalla realtà, eh, questa figura, questo è un uomo che comincia a un certo punto a perseguitarmi, si introduce in casa mia la notte, mi lascia dei post-it sulla scrivania e e e piano piano diciamo apre a un a un dialogo, un dialogo che sarà un conflitto, che sarà anche una specie di quest'uomo che l'uomo grasso si si chiama nel libro è una figura che mi spinge appunto alla a quella che lui chiama la virtù crudele. La virtù crudele me è una bellissima definizione che viene da da un filosofo, si chiama Andrea Taglia Pietra e e a proposito della sincerità. Questo uomo grasso mi sospinge verso la sincerità, mi dice di scrivere di ciò che non voglio, di spingermi dove non vorrei andare e perché la chiama virtù crudele? Perché mh, dice eh, dice taglia pietra e io poi lo faccio dire all'uomo grasso, la virtù crudele è il, il sincero ehm eh, dice una verità che nuocerà lui stesso mentre diciamo si può dire una verità eh, senza essere sinceri alla fine, nel senso che eh, la si può dire lasciando male qualcuno, offendendolo, ferendolo, eh, si può essere brutali, essere veri, e è del sincero, dice questo filosofo, una uno strano accordo interiore tra la sua voce e quello che lui sente di sé. E e il sincero si mette in una situazione in cui eh, ciò che dirà gli eh, diverà di si rivoltere a contro gli di uno c'era, quella è la vera sincerità. Allora il libro che eh, come com, come si intuisce è un po' tutto su questo conflitto persona, personaggio, diciamo, romanzo vita eh, dentro fuori la la la realtà la finzione eh, ha in questo uomo grasso una specie di un po' anche grillo parlante, però una specie di di coscienza che ti sferza, insomma, ti ti mette nelle condizioni di scrivere ehm nella forma della testimonianza, perché io poi credo molto credo molto nella testimonianza, cioè questo tipo di libro, tu hai citato prima la città interiore, eh, sembrano libri diversi, in realtà hanno in comune il fatto che appunto sono e eh, i personaggi di questi libri sono persone eh, con i loro nomi, nomi che hanno nella realtà eh, ed è come se io tentassi eh, questo credo di fare eh, di di testimoniare delle loro vite. Io credo che si possa essere, diciamo, testimoni anche senza essere reduci di qualcosa. Guarda Mauro, ehm um, lo so che è strano fare una domanda che non è una domanda, ma dire all'intervistato guarda, hai ragione, ha risposto esattamente a quello che è il concetto del tuo libro, perché secondo me è vero che chi ti dice che tu fai autofiction di Bahia, quindi concordo nel fatto e eh, e tu tra l'altro hai una diciamo è anche una sorta di di bonus, perché io ricordo quando nel nel 2001 io ovviamente cioè tu sei più vecchio di me, io ero ragazzino allora, vero eh, le, leggevo della tua volontà post 11 settembre, tu chiamavi un po' a raccolta gli scrittori contemporanei, i tuoi amici, un quando andavi in pizzeria o, o andavi in Vespa, e dicevi "Impegniamoci a raccontare la società, la società che stiamo che sta cambiando e che non stiamo capendo". Ecco, secondo me nel guà finta autofiction riesce a parlare molto bene della società attuale ehm e poi effettivamente eh, la seconda cosa che ti volevo dire me la sono dimenticata perché non stato logorrico, però ti volevo dire che comunque io lo considero un libro molto bello e vorrei farti una domanda prima che il mio socio entri eh, lui non ha letto il libro quindi figura io ti farò ti farò una domanda banale quindi almeno te ne faccio una competente competente io vorrei che spiegasti a chi ci sta ascoltando cosa sono gli uomini albero eh gli uomini albero eh, basta che vengano a trovarmi qui al villaggio olimpico agli eri indico ma insomma immagino che anche a San Lorenzo ce ne siano gli uomini albero anche se ci sono pochi alberi a, a San Lorenzo pochissimi eh, il verano eh? Pochissimi, eh. pochissimi pochissimi pochissimi vengono ad andare a, al verano sì al verano ma eh, gli uomini albero diciamo è un'immagine un così che mi sono inventato che ha a che fare con queste presenze che che popolano il romanzo e di fatto popolano la la la la mia vita, io faccio delle lunghe passeggiate e rebond, diciamo, nel nel mio quartiere e il mio quartiere è abitato da da beh, molti senzatetto, ci sono i trans, ci sono gli zingari, ci sono ci sa persona che fanno la le lemoche, chiedono l'elemosina, sono quelli che lavano i fanali delle macchine, quelli che portano i carrelli della spesa e nel diciamo in una specie di di di ehm, così di, di sì di, di flânerie che faccio nel nel nel quartiere nel, nel libro raccolgo un po' queste presenze perché sono delle presenze che sembra mi riferisco soprattutto ad alcuni senzatetto nel libro ce n'è uno con cui che ho poi ancora rapporto così di di di, di mh, insomma un diventa un rapporto un rapporto eh, che io chiamarci in boldo nel libro sono delle figure che sembrano aver perduto ehm il loro rapporto col col ehm, col desiderio, col con con una prospettiva di vita, con una e quindi con con un progetto, un orizzonte esistenziale come come cerchiamo noi eh, e che si limitano a, a traghettare la loro esistenza dal mattino fino alla sera, diciamo, eh, aiutandosi, ad esempio, con con eh, con il vino, eh, dove in te trappaca sembra lì, c'è un'apologia un del vino in cartone, perché poi il vino in cartone che costa solo 1 euro diventa poi una specie di di sostegno eh, da parte di queste persone che devono far fronte a, a tutti i pensieri che possono avere durante la giornata eh, che, che riguarda la loro memoria, i loro ricordi, chi sa dove vengono, le famiglie che hanno lasciato, tutto il resto e quindi trascorrono in questa stessa dei narcosi e eh, la giornata, quindi eh, allora queste queste entità che sono entità umane, eh, però che sembrano aver perso il loro rapporto proprio con con la quotidianità che abbiamo noi, pratica e anche però vitale, insomma, di di di lanciarci in un orizzonte, in un progetto Eh, sembrano sembrano diventati delle entità arboree, sembrano diventano anche per la loro anche per sono sembrano radicati, cioè li trovi sempre esattamente nello stesso posto, cioè i i i trans che fanno eh, diciamo che che staccano al mattino perché poi viene la signora la, la signora, insomma, viene la prostituta che ha una specie di turno diurno e eh, e si alternano, stanno esattamente sempre allo stesso posto perché i clienti devono arrivare sempre lì, le le persone che fanno la che chiedono la limosina hanno ognuna un loro punto di riferimento, dove il il il, il, il, il signor Tizio Storpio col moncherino che chiede elemosina ha sempre lo stesso semaforo e quindi questa fissità li rende ancora più arborei, sembra che si siano radicati al suolo, anche a Cimboldo che poi diventa uno dei personaggi più importanti del libro e che sarà tutt'altro che radicato al suolo, diciamo, un albero, ecco, un, un albero e sembra soprattutto anche per come si nutrono, perché uno diceva di, di che cosa vivono questi, sembra quasi che abbiano superato i, i bisogni primari che abbiamo noi, adesso poi io esagero un po', però insomma, eh, è che possano vivere quasi di fotosintesi clorofilliana, insomma, ecco che se invece è un po' più articolato. Senti, una una domanda già risposto perché è evidente sul villaggio olimpico l'hai spiegato adesso perché mi incuriosiva perché poi il villaggio olimpico è veramente un quartiere particolare, anomalo perché è un po' una enclave diversa tut da tutto l'area circostante, no? Perché dall'altra ah, parte del Lungotevere hai hai Ponte Milvio sopra hai Parioli, dall'altra parte c'hai il quartiere Flaminio, no, che è tutto tranne un quartiere working class, mentre invece Villaggio Olimpico mantiene un'identità particolare, strana, poi sarà che anche architettonicamente è un po' particolare quello quel quartiere. Invece l'altra domanda, non sei l'unico eh, autore di romanzi che sta in fissa con l'andare e correre. Ah Eh oddio. C'è un legame, no? Me lo chiedo perché che ne so, Murakami ci ha scritto un libro, L'arte del correre su di lui che Guarda, racconta... Murakami ci ha scritto un libro, ma adesso non per ma l'ha scritto dopo di me. <ride> no, nel senso e che lei è la prima volta correre, che sento L'arte di correre? No, no, ma lo dico, voglio dire, Martens, mi confronto coi giganti, quindi insomma però l'arte di correre è un libro che a me non ha, non ha mai soddisfatto perché porta la corsa in un'altra direzione, nel senso che vabbè, adesso senza prenderne alcun Murakami, <ride> però diciamo che io eh, ho corso sin da ragazzo e sono sempre stato molto sportivo, un prima nuotavo, poi ho corso, ma la corsa poi è diventato tutta una maratona, la corsa lunga, è diventata poi è una specie di metronomo della mia giornata, perché scandiva proprio il tempo, poi chi corre lo sa ha dei dei rituali personali, dei dei riti personali, quindi ha l'allenamento a una certa ora, tutto diventa un po' misurato dalla soprattutto se lo fai in un modo fanatico come io per molti anni l'ho fatto, eh, diventa proprio il il centro su cui costruisci tutta la tua giornata e poi dà anche veramente il ritmo e il respiro alle cose che fai durante il resto della giornata. Io durante la sua giornata quasi sempre scrivo, quindi quello influenzava moltissimo il mio lavoro. Eh io peraltro ho scritto, diciamo, il libro che mi ha dato un maggior così, un maggior successo è stato proprio a Perdifiato che era tipo, uscito nel 2003 e che era sulla figura di un uh, maratoneta professionista che poi diventava allenatore quindi diciamo il mondo della corsa è sempre stato veramente centrale ora che ho smesso appunto negli ultimi due o tre anni che eh, ho smesso indubbiamente anche proprio il rapporto con, con l'ambiente circostante, il modo in cui mi muovo nello spazio, il modo in cui guardo le cose è cambiato e quindi così come era in era entrata la corsa nel nella grana della scrittura quando correvo allo stesso tempo adesso mi è passo importante far sentire eh, il vuoto che si è creato nella scrittura, no? E e, e soprattutto ripeto, il, il il questa modificazione del corpo mi ha fatto pensarmi ha fatto ammesso il movimento anche la riflessione su tutte le questioni del corpo, non specificamente la corsa, non la corsa, ma e eh, anche tutto l'elemento del desiderio, no? Insomma, nel nel libro ci sono ci sono eh, appunto le persone che dicevo prima, c'è anche il rapporto di convivenza tra me e la mia compagna, noi facciamo molte trasferte di lavoro, quindi ad esempio, che ne so, le occasioni, le situazioni, i sospetti, la fiducia che che ci sono tra due persone che che convivono a lungo e quindi il corpo il corpo come si è modificato nell'estetica femminile e eh, questa questa fioritura di di di di eh, decorazioni non soltanto i tatuaggi, ma mh, le queste specie di protesi sulle unghie eh, mh, insomma, e su, insomma e sulle unghie eh, lasciamo secondo me una sorta di enigma perché a un certo <ride> punto c'è eh... È Mauro Kovacicci un classista oppure no? Questo se lo chiede lui stesso all'interno del romanzo, rispetto alla decorazione delle unghie e anche se noi siamo una trasmissione lenta che non andiamo di di corsa, mi sa Mauro che ti dobbiamo salutare ringraziandoti. Ma io sono contento di aver che mi avete invitato. Tantissimo e mh, io continuo a dire che con Kemorovacic c'è una delle penne più interessanti e intelligenti della narrativa italiana attuale. Eh, consir mio socio di leggerlo prima e poi anti facciamo così Mauro consiglia a, al mio socio un un tuo libro per una volta fatti auto promozione quale deve leggere il socio per l'ultimo l'ultimo l'ultimo partiamo dall'ultimo va bene Come partiamo sei. dalla partiamo fine dall e diciamo ciao e grazie ciao grazie grazie io faccio il tifo per voi comunque <ride> ciao, ciao oh. grazie ciao ciao grazie ciao Peccato che però noi io non corro, anzi io ho proprio voglia, dobbiamo problema, andare, odio proprio andare a correre, cioè ti lo dico non no, no, no. io tra l'altro abito vicino a un parco e quindi spesso e volentieri, soprattutto il fine settimana io esco Eh praticamente no, intuta Pannalbar bassa, no. Ho letto al giornale. Vedo so che Turesa sta facendo l'apologia della tuta perché ce ce l'ha in testa no, e da ieri no, e da, ieri, correre, e da no. ieri che ti frulla sta Vado, cosa no, della no, tuta. No, no, guarda corre. No, no, ma non la sa chi in crocio sempre, ma io anche che ne so, ieri mattina, no, io uscivo di casa ho incontrato un paio di persone che stavano andando a far footing alle 8:15 di mattina che io pensavo, ho pensato drammen meno, me, gente più grande di me, ma uh, o sono disoccupati o oh, fanno dei lavori per cui posso andare a lavorare più tardi di me, ma soprattutto ma come ve va alle 8:15 io so sfondato e che ti non è... ti conosce, non sa che cioè il socio, il fisico di un figurino non gli serve, non gli serve, vai con <ride> la musica. Eh sì, la musica che tra l'altro mi sta dando problemi per partire, noi che ora andremo allora? noi ora andremo a a occuparci di un altro libro che in questo caso però è un libro, ovviamente, ancora rimane ancora un po' particolare perché Exito est e andremo a raccontare tra qualche minuto. epica per raccontare ah, un veramente sul Pink Floyd. Ho comunque. capito, però <ride> non non puoi dire che non ci sia una musica epica. Assolutamente. Cioè, ce l'hai proprio nell'immaginario, senti questa musica e pensi già a un viaggio e il viaggio non è sempre il viaggio di piacere. Il viaggio può essere può anche essere un viaggio di di dolore di speranza eh può anche essere una porta che si apre in un punto dove non te l'aspetti che ti fa arrivare in un altro punto che non ti aspetti ed è questa forse la grande trovata narrativa di Mossina Mid che nel suo Exit West pubblicato dai Naudi nel duemila e diciassette avevi ragione sì. per l'appunto e adesso in versione tascabile a soli dieci euri per eh un totale di centocinquanta pagine non abbiamo dato tra l'altro i dati di valideremo oh, dopo infatti vediamo alla fine. alla fine non sì. dimentichiamolo ecco scrivete e questo romanzo che è un romanzo che parla di una coppia di Nadia e Said ehm, che vive una relazione, comincia una relazione, una relazione complessa, difficile in un paese, si pensa del Medio Oriente e poi questo paese eh, subisce un'evoluzione, una una tremenda evoluzione, scatta la guerra, i miniziani conquistano la città, non sappiamo bene che paese sia e loro come tanti altri migranti scoprono che ci sono delle porte, per cui tutto il romanzo, ogni capitolo del romanzo è costellato da di da una porta, cioè mh, siamo nel paese il meglioarente improvvisamente ci ritroviamo in Florida, ci ritroviamo in Canada, ci troviamo altrove, dove qualcuno spunta fuori da una porta e anche loro attraverso una porta. Ad averci aperto la porta della traduzione eh, di questo libro in Norman Gobetti che è stato veramente molto gentile, l'abbiamo contattato ieri sera e ci ha dato subito la sua disponibilità e quindi diciamo grazie mille Norman di essere qui con noi. Scusa ho parlato lunghissimo, benvenuto eh, ciao, grazie a voi di avermi invitato allora, Exit to Best è un romanzo un po' particolare che ci ha avuto, tra l'altro, quando è uscito anche un ottimo consenso no? è un libro che è andato, è andato delle buonissime recensioni però è un libro che, ci, mh, che ha più cose dentro È vero che un libro che è un modo, no, attraverso questo racconto, diciamo distopico, racconta anche, no, mh, il tema delle migrazioni, il tema dei rifugiati, ne ne ne ha parecchi di di livelli di narrazione, di racconto e di tematiche. Però è un libro appunto, no, forse perché se non si è abituati a un certo tipo di di letteratura, no, quella là, diciamo, della politica tanto quanto fantascienza, no, del romanzo distopico così, può in qualche modo può creare delle difficoltà al lettore. Ah. Sì, eh, mi sembra un un diciamo un raro esempio di romanzo politico interessante e, e innovativo, insomma, che di cui credo che si sentisse parecchio bisogno soprattutto in questo momento e sto sto adesso per noi italiani è diventato ancora più attuale di quando di quando è uscito, insomma, ancora più necessario. Secondo me la cosa molto interessante di questo romanzo è che mentre di solito nel concetto di migrazione si pensa sempre che c'è un prima, un durante e un dopo e molto spesso il durante sembra che sia la descrizione della fase più tremenda del viaggio, no, appunto, l'affrontare il Mediterraneo, eh, come se soltanto eh, quel tragitto in barcone fosse la parte eh, più drammatica. In Exit West questa parte viene assolutamente troncata, perché i protagonisti, e eh, a un certo punto anche Nadia e Said lo faranno, attraversano una porta e poi si ritrovano immediatamente nel nel nel paese dove sono migrati e ci fanno capire okay. che però e l'essere arrivati, come dice come si dice nell'odio, l'essere atterrati che farà male, perché nel paese dove arrivano non si troveranno bene. Eh, Norma, ti chiediamo un po' se ci fai come io il paese io, che rimane anonimo, o tu ti rimane tutto quanto anonimo. In, in alcuni casi si sa che è eh. Londra, poi sa sì, chi, però eh sì, eh, sì, insomma, riusciamo a collocarlo, però io siccome io e il mio socio siamo due confusionari, sì, sì, riesci per favore almeno per chi ci ascolta un libro a, due anni fa a, a raccontarlo per fare un po' meglio di noi questo romanzo? Sì, non, non senza spoilerarla troppo, diciamo, perché sì, poi eh, il romanzo contiene anche delle delle sorprese, insomma, però sì, voi l'avete mi sembra introdotto molto bene, perché queste que, la storia di per sé può essere una storia che, che che tante persone hanno vissuto negli ultimi anni e, e stanno ancora vivendo, appunto, una mm. una storia di migrazione che però è raccontata come giustamente dicevi tu in in un modo molto diverso da come queste storie vengono raccontate di solito, perché appunto La tensione, soprattutto dei mass media, ma anche in realtà di di di alcuni narratori e soprattutto de noce immaginario si concentra molto su questo momento del viaggio che eh, come ha detto Hamid eh, mi sembra mi sembra una cosa molto importante e in qualche modo la cosa che rende i migranti diversi da noi, cioè l'esperienza che i migranti fanno è che chi non è migrante non fa ed è in realtà il fatto di concentrarsi così tanto sul viaggio un modo per far sentire il migrante diverso per cui da parte sua, questa è una cosa che lui ha anche dichiarato diverse volte il fatto di eh, avere scogitato questo stratagema delle porte è anche un modo per raccontare quello che nella vita del migrante, che poi è il 99% della vita del migrante e lo rende simile a chi migrante non è, quindi insomma, lo rende essere umano come tutti e quindi appunto nel in questo romanzo il la i per iimenti dei dei di questi migranti forzati, insomma, che scappano da una guerra eh, sono non raccontati perché appunto avvengono attraverso queste porte un po' appunto fantascientifiche e misteriose che che si aprono così all'improvviso e ti portano non sai bene dove e mentre il eh, e quello che viene raccontato sono poi gli aspetti della vita che tutti condividiamo, le, le storie e le, le, le, le relazioni sentimentali, le, la quotidianità, il mh, lo spostamento, che appunto è uno spostamento di migranti, ma sicuramente non è uno spostamento solo dei migranti, insomma. E quindi attraverso queste rotte loro passeranno appunto estitueste, quindi spostandosi verso occidente da da da un po' dall'alto, insomma fino ad arrivare a una conclusione che appunto non, non non non racconto chiaramente, ma che cerca un po' di di immaginare in modo eh, diciamo non necessariamente apocalittico, non necessariamente distopico, un possibile futuro che che in qualche modo va immaginato, insomma, a questo punto. Mi piace molto che tu abbia sottolineato anche il livello dell'umanità, perché secondo me è un libro che ehm um, lascia uh, fra le sue pagine anche delle delle tensioni ehm um, di infinita rischiosa per per cui dice de de devo lottare per la sopravvivenza e poi a un certo punto arrivano dei momenti in cui dici sì, però l'essere umano il vivere è anche qualcosa in più ad esempio quando loro eh, riescono ad avere il, il tempo per lavarsi no? dove il lavarsi non è soltanto pulirsi ma è anche un attimo godere del proprio corpo oppure quando a un certo punto Nadia eh, trova nuovamente dell'erba e si va a fare una canna con Said così come fumavano certo. prima di partire e quel momento lei lo via così come un momento di grande esaltazione di grande vicinanza fumare insieme diventa... Finalmente possiamo un attimo staccarci dalla dalla mera sopravvivenza. Um, ehm io, lo... io credo che in che in questo momento sia veramente politicamente essenziale fare questa operazione, cioè eh, capire che il migrante non è altro da noi, non è eh, il diverso che viene a distruggere il mondo in cui noi viviamo, ma il il nostro modo è il mondo delle migrazioni e il mondo delle migrazioni è semplicemente la normalità, la normalità di tutti e per cui è, è quello che aveva raccontato mi sembra in questo momento è la normalità, non è la tragedia, non è la drammaticità, la, la tragedia e la drammaticità ce la mette davanti la televisione tutti i giorni, ma mh, mi sembra che questo peggiori soltanto la paura della gente, insomma, mentre poi la vita del migrante è fatta al 99% degli stessi ing ingredienti di questa tavola di chiunque altro. Guarda, posso dire, allora eh... Ci sono varie cose che avevo letto, no, però io all'epoca non la colsi, quindi te la oggi Pisa mi sono andata a rileggere un po' di robe. C'era una critica a questo romanzo del fa all'autore del romanzo e non si è preso la responsabilità a palafire di contestualizzare invece alcune cose e quindi no c'è il rischio che la che questa in non localizzare precisamente eh, la la provenienza, no, dei dei due protagonisti rischia un po' di di di fare quel porpettone, no, e di rendere un monolite il mondo arabo, perché comunque loro si capisce che che arrivano dal dal sud del mondo, sì, dal in, sud. Sì, in realtà c'è un, c'è una ragione abbastanza precisa per questo. Che... Hamita ha spiegato, cioè lui in realtà questa città di cui lui non fa il nome è Lahore, cioè è la città del Pakistan di cui eh, Hamidi è originario e dove quando è tornato a vivere già da qualche anno. E eh, lui quando appunto mi ha presentato una volta una una persona le ha fatto questa domanda, gli ha detto appunto perché questa città è senza nome, gli ha detto perché per me eh, cioè lui ha dato una duplice risposta, diciamo, la prima è stata per me sarebbe stato troppo doloroso immaginare e eh, che davvero fosse, cioè per me è la hore, ma scrivere che alla hore potrebbe succedere questo per me è troppo doloroso e quindi non non non, non mi sono sentito di farlo. E la seconda cosa è, è il fatto di dire e eh, non si tratta tanto del fatto che sono siriani o che sono pakistani o che sono yemeniti o quello che è, si tratta che sono esseri umani e quindi per me queste due persone sono semplicemente degli esseri umani. Questa cosa ora sta capitando in Siria, potrebbe capitare chissà in futuro in Pakistan, ma potrebbe capitare in Europa, come è capitato io con Slavia neanche così tanto tempo fa. Quindi insomma, eh, noi sentiamo queste cose come assolutamente strane e lontane, ma è capitato da noi, potrebbe capitare in futuro da noi ed è ed è il mondo, insomma, non è un paese. Tra l'altro, diciamo Hamid, eh, in un libro che tu avevi precedentemente tradotto si è già soffermato effettivamente sulla hore nelle civiltà del disagio, di spazi di all'amore a New York e Londra, quindi dove focalizza in, e contestualizza di più la situazione eh, in questi in queste tre città. Ehm um, no, poi no, nel senso, poi ci sono parecchie cose, c'è la scoperta dell'identità di genere di uno dei tuoi protagonisti, ci sono parecchie cose che ora non staremo a raccontare per non andare appunto, come diciamo, per non spolerare troppo questo questo romanzo perché ha, ha ha tante cose dentro stavamo provando un po' a dare un eh, un sì, a inquadrarlo c'è tantissime cose in un numero di pagine molto limitato, giustamente avrebbe detto che sono poi 150 pagine, ma sono 150 pagine veramente molto ricche, insomma. Sì, l'ho letto in un formato anche piccolo, c'è il classico formato in audio per dire, che un libro che si legge io l'ho letto in un paio di giorni, in un paio di pomeriggi si legge molto veloce, sì, ha una scrittura molto scorrevole e questa scusa se si interrompe anche allora. una una cosa che lui fa lontanamente, nel senso che lui ehm la scelta di fare dei libri brevi, eh, lui la ha, ha giustificata dicendo eh, "in un mondo in cui la nostra esperienza è sempre più parcellizzata, per cui noi facciamo ogni cosa per 30 secondi, dopo 30 secondi passiamo un'altra cosa" e eh, siamo continuamente sballottati da una cosa all'altra, luci ero io voglio leggere un libro, voglio scrivere libri che si possano iniziare e finire volendo anche in un'unica giornata proprio per poter, come dire, offrire almeno potenzialmente l'opportunità di dire faccio questa esperienza in modo globale e continuativo e non frammentario, insomma. Io lo abbraccerei perché faccio parte di quelli che <ride> cerco di non leggere i libri sopra i 400 pagine, ma poi ve la in questione di tempo, con poco tempo, un eh, libro eh, di 400 certo. pagine bene occupa il doppio di uno di 200, è <ride> semplicemente ah, semplicemente così. Ti ringrazio per il frattempo, cara Norman, mentre sappiamo che tu ovviamente come traduttore traduttore non impiegherai una giornata a tradurre i libri ti vorremmo chiedere ecco. un co un consiglio, un consiglio, un uh, che dai a chi ci sta ascoltando in questo momento, un bel libro che hai letto recentemente. Oh mamma. <ride> Queste domande che te lo fanno sempre in, in grande difficoltà anche perché in in realtà io beh, quando diciamo non non non leggo delle cose per lavoro attendo eh, a, a leggere fottazzo classici quindi insomma libri eh, del del del passato ma siccome la nostra mi posso segnalare un, li un libro in realtà che che un libro di un altro autore pakistano che ehm, che sto questo che, che ho cadotto da poco insomma in realtà non ne ho ancora uscito ma uscirà da ADD nei prossimi mesi e l'autore si chiama eh, Aslam di Aslam e il, il titolo in realtà non è non è non è ancora non è ancora definitivo, ma è, insomma, è è in uscita, quindi questo segnatevi questo nome, Nadim Aslam, che è un un autore pakistano, mi sto dicendo va bene, lo aspetteremo allora sì. per i tipi di attino. Lo aspettiamo sì. e facci sapere soprattutto. Così ne riparliamo. Va bene. Grazie. Ciao, Grazie un abbraccio. Ciao, ciao. Ciao. E buon proseguimento. Ciao, ciao, ciao. Thank uh you. -huh. Buon mio chatbacker perché abbiamo il nostro terzo ospite e oggi andiamo un po' di corsa, diamo il benvenuto qui a Tabula Rasa. Ah, Luca, ben venga che ha curato per deriva pro di l'uscita di Football Oliganism, calcio e violenza operaia di John Clark, un saggio molto interessante. Partiamo da questo. Ciao Luca. Pronto. Oh, buonasera, grazie dell'invito. Allora, partiamo dal dal lavoro di John Clark. Questo è un lavoro un po' mh, datato, sì, a John Clark si occupa di di fenomeni no di eh, legati al calcio, sottovoletariato legato al calcio, mettiamola così, comportamenti e via dicendo e fa tutta una ricostruzione storica molto incentrata però sugli anni 60 e gli anni 70. Giusto? Sì, giusto. Lui si è occupato mh, prima di questi due saggi, in quanto io mh, propongo la mh, traduzione di un saggio uscito nel 73, sì. ovvero Football Uliganism in West Kinned e un altro uscito nel 78, Football and the Working Class Fans. E lui si è occupato anche recentemente a questi due lavori di mh, produzioni subculturali di matrice per e in modo particolare delle sket nette gli sket che poi vengono ripresi in questi suoi mh, due mh, lavori in maniera abbastanza pregnante <ride> tra l'altro se non sbaglio no John Clark allora facciamo un passo indietro eh perché? per chi non ha, ma, non avesse mai letto nulla a riguardo no? Questo è, è un libro che io ho un saggio che consiglio perché tra l'altro il taglio che dà John Clark è un taglio molto interessante perché poi attraverso il racconto no? Della della violenza legata no? Eh al calcio ci sta proprio un racconto di un eh della della working class britannica dei figli della working class britannica che è per qualche decennio sono stati anche i protagonisti su quegli spalti, anzi, sì, in qualche modo si rendono attraverso gli spalti di uno stadio cercono nuova affermazione, ma anche no, lo sfogo di tutta la serie di eh, sentimenti, mettiamola così. Sì, giusto, mh, considera che Noi possiamo in qualche modo anche vedere gli schinezzi come i pionieri di questo football uricanismo e questa l'interpretazione che dà John Clark, questo nella misura in cui a partire dagli anni Sessanta e in maniera più accentuata negli anni Settanta, questi giovani della working class uh, che occupano una zona precisa della scuola, um, della scuola, il capitale inglese, ovvero il listend londinese, iniziano a a difendere la loro identità che in qualche modo era minacciata da processi di gentrificazione, minacciata dai nuovi sviluppi economico e produttivi e dunque iniziano a difendere i valori della comunità di appartenenza, ma al contempo espligono anche una loro collocazione generazionale, dunque si mantengono su queste due dimensioni. I punti focali della comunità era lo street corner, era il pub, la piazzetta sotto casa ed era anche il campo di calcio, quindi comunque loro invadono e occupano simbolicamente questo spazio e riescono anche a esprimere la loro identità anche entrando in conflitto non solo con la cultura borghese, dunque la cultura egemone, ma anche con la cultura genitoriale. Dunque loro allora c'è un doppio conflitto, anche se da un lato conservano alcuni valori che sono il valore della coesione sociale, il senso di appartenenza e di del territorio E nel nello stadio questo come si esprime si esprime anche trovando una loro collocazione sugli spalti che non era più quella dei loro padri Esatto, cioè so proprio questa questa rottura, dall'altro c'è anche un po' la trasformazione anche del uh, viene provato a raccontare anche quella Gelllo appunto la la trasformazione di classe che c'è all'interno dei gli stadi, in qualche modo come dicevi anche tu eh, la il ceto sociale quello borghese piano piano viene sostituito invece da tutta una serie di um, appunto da tutta una serie di da una fascia di working class giovanile, i figli degli operai, spesso disoccupati che poi attraverso gli stadi, gli stand, anche come dicono loro, loro eh trovano una nuova affermazione ma anche trovano anche un modo per per viaggiare in Europa dagli anni settanta poi la, la maggior parte di loro poi lo facevano a disoccupati Uh, occupando treni, usando no i i i peggio so, sotterfugi, però attraverso attraverso questo la diverse generazioni di di sottoproletari inglesi riusciti anche a viaggiare all'interno del a, a, per tutta quanta l'Europa, poi dall'altro raccontavi, no, la zona di provenienza degli studi di John Clark che l'istend londinese, da dove proviene una squadra che una volta era un po' il simbolo, no, della working class eh, londinese, ossia West Ham che però ormai, per ormai andare a vederlo come stemmi dice voglio almeno 90 sterline per un presso base, mettiamola così per una curva. Sì, sì, ehm considera che John Clark ehm, non è approdato casualmente a questi a questi studi e eh, quantomeno ha, ha raccontato che ce lo fa da una prospettiva storica e sociologica ehm a partire dal uh, Mm, lui era uno, un membro del uh, Centro per gli Studi della Cultura Contemporanea diretto all'epoca da Egert e successivamente da Stuart Hall e loro iniziarono ad occuparsi della cultura e della classe operaia quindi volevano fornire delle informazioni storiche, sociologiche e lo fanno in maniera a mio avviso brillante mm, soprattutto perché loro conducono delle ricerche etnografiche nell'istendo londinese queste ricerche troviamo i lavori di KDG sui Mozart, troviamo Tony Jefferson sui giovani Ted, troviamo appunto John Clark sul um, sull'Skinned e loro con questi studi polemizzano con una serie di ricerche che si svilupparono in quegli anni che affermavano la decadenza della qualità spiegativa della nozione di classe sociale loro mh, osservano, guardate, dicono guardate che in realtà mh, non c'è nessuna decadenza della della classe sociale, della sua qualità mh, esplicativa, quelli che i media eh, diffondono eh, come gusti della dell'universo giovanile che vanno dalla giore alla working class fino ai figli della middle class hanno eh, semplicemente dei nei gusti dei prodotti costruiti dalla dall'industria culturale in quanto loro osservarono come alla base questi gusti seguivano le tendenze le traiettorie di classe e questo ha portato anche i giovani ad affermare eh, questa loro mh, presenza e giovane lavoratori in classe attraverso le subculture giovanili. Quindi questo loro consentiva eh, in un'ottica marxista di mh, esprimere un rifiuto della cultura dominante, della cultura borghese e dunque di esercitare un controllo sul loro stesso, sul loro corpo e sulla cultura d'origine. Il problema di quella che poi John Clark ha definito la l'imbordimento del eh, del degli stadi si è verificato e accentuato nei decenni successivi, questo in seguito ad una serie di di trasformazioni sicuramente. Sì che ora non stiamo a raccontare perché altrimenti ci vorrebbe un'altra un mezz'ora. Io dall'altro ho apprezzato anche la la tua introduzioni la tua è di quella di Andrea Ferreri anche perché viene definito una cosa giusta viene subito tracciata una linea o sfia la non similitudine che c'è tra quello che è avvenuto in Inghilterra e quello che poi è avvenuto in Italia dagli anni 70, un po' che invece troppo troppo spesso queste due storie vengono raccontate come se fossero delle storie, diciamo, che viaggiano eh, simili o con gli stessi tempi o anche con le stesse trasformazioni. Sì, guarda, io un uh, nel libro mi sono occupato principalmente di tracciare un uh, una panoramica sociologica, dunque um, ho preferito soffermarmi sulla uh, sulle tre principali scuole di pensiero anglosassone legate alla cioè sulla violenza legale al carcere, ovvero quella di Clark e Taylor o quella della scuola di Leicester è eh, prima della scuola di di Oxford. Andrea si muove in un'altra direzione e traccia appunto questa mh, differenza che c'è tra il fenomeno Uligans e il mondo mh, ultras, una differenza che a mio avviso è abissale e soprattutto per una ragione. Innanzitutto eh, abbiamo visto con Clark Il fenomeno hooligans nasce come un prolungamento del, di quella che Dunning ha definito la classe operaia rozza, comunque come una matrice prettamente subculturale, invece il fenomeno ultras in Italia non solo nasce legato alle vicende politiche, non a caso nasce sulla fine degli anni 60, ma inoltre ha una chiara matrice interclassista ovviamente che senza casino che poi ha caratterizzato successivamente anche il fenomeno hooligans il resto della del tipo in, in tutta roba ecco. E no, no, ma io traverso fondamentalmente assolutamente, assolutamente d'accordo. Tra l'altro per chiudere Costa sono sbaglio €11 euro è accessibilissimo, quindi per farsi un'idea, introdursi attraverso un racconto del genere io lo consiglio perché vale vale la pena va, vale la pena nel senso di punto, soprattutto no, visto che si continuano a leggere un po' di tutto riguardo il tema stadi anche nell'ultimo nel mese scorso, soprattutto dopo quello che è successo a Milano per settimane, l'abbiamo le lette di gotte e di grute, sp soprattutto spesso le abbiamo lette eh, sbagliate, completamente fuori fuoco e tutte le analisi fuori fuoco comunque, da si pensi, non servono non servono mai, mi sembra anche abbastanza banale da da aggiungerlo. Ti ringrazio. Ti ringrazio Luca, un abbraccio, a presto, sempre qui sugli 87.9. Ciao a voi, una buona serata. Ciao, ciao. Eh yeah. oh. Oh. Oh. oh, la piattaforma. Abrice 75. Existe, yeah. cogiendo el puente aéreo, sea yeah. sí. Madrid-Barcellona. ¿Qué yeah. escuchas, eh? Ahí estamos. Ajá. Uh -huh. Para qué 8 horas en el burro, para qué me sufrien como un burro, para qué pago tanto que no llego, para ti que me miras como tego, para qué 8 horas en el burro, para qué me sufrien como un burro, para qué pago tanto que no llego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 ¿Para qué? Seguir lamentando. Es injusto, pero sigue pasando. ¿Para qué? Vota a gobernantes. Que su discurso se repite como antes. ¿Para qué? Reciclo en mi casa. ¿Lenta santos en armas en masa? ¿Para qué me molesto a hablarte? Luego tú estás en órbita constante y qué a Cortingle media market, menos centros comerciales y más parque. Luego tú estás en órbita constante, menos centros comerciales y más parques. ¿Para qué tanto piso, tanta casa? El pa tener uno con el banco se casa. ¿Para qué tanta carlesena y brasa? Para tantas herida poca agaza. Dale al verde nuestros corazones. Escucha el motor Orden de nuestras emociones, escucha la rabia que dio muchas canciones, escucha al pueblo. Llora todos, llora, escucha el grito de nuestros corazones, escucha el motor de nuestras emociones, escucha la rabia que dio muchas canciones, escucha al pueblo. Lucha, eh, siempre hay alguien que te escucha, late el corazón, no mm. olvida más razones, son ciento en los motivos, levantemos ilusiones, mm. hoy algo está cambiando, qué con está pasando, tira okay. línea recta, con la moral bien alta, que ladren, mm. sí. Mm. Ed eccoci qui con la terza, con il quarto, quarta, quarta, quarta ospite, oggi abbiamo fatto un po' la maratona quindi scusaci se stiamo anche un po' in ritardo eccetera eccetera, sì, abbiamo, buonasera. ecco ti, eh, ti sentiamo forte e chiaro, abbiamo una redattrice di Storia e Movimento rivista Zapruder a cui diamo quindi il benvenuta qui a Tabola Rasa Parlare, ciao, ciao a tutti e a tutte. Per parlare di un di un romanzo controverso, ho visto per per molti eh, aspetti controverso, poi andremo anche a parlare però un romanzo che secondo me ha ha molto senso leggere, appunto, parliamo di M di Scurati, eh, edizioni Bompiani, stiamo oltre le 400 pagine, se molto se, oltre le eh, 400. Eh sì, vero, se benissimo molto, molto oltre le 400 pagine, se mi, se mi ricordo bene. Un romanzo appunto che va a raccontare come se fosse raccontato appunto in prima persona, soprattutto gli inizi e l'avvento di Mussolini e del fascismo. Che eh, diciamo che siamo oltre le 800 pagine, eh, quindi tenute. E l'impresa sembra titanica, però in realtà il libro si legge velocemente. Io si uh, adesso Io ho letto io molto velocemente, però anche una persona che diciamo se la prende un po' più con calma e che non ha impegni, eh, secondo me, insomma, è una cosa che allora, io ho definito magnetico, diciamo, una scrittura molto coinvolgente e e devo dire che a me piace, mi piace dal punto di vista, mi piace dal punto di vista letterario, molto stilistico. Alcune cose un po' meno, non so se ne parlavo con uno di voi due, però mh, sicuramente c'è alcune cose mi sono sembrate un po' citofonate, ecco, una frittatina d'occhio al lettore che a me non fa impazzire. Mi è piaciuto dal punto di vista storico mh, e se vogliamo, mi è piaciuto anche dal punto di vista politico perché diciamo non fa conti al fascismo, non è assolutamente accondiscendente, non ne esprime alcuna forma di ammirazione, anzi lo mostra, diciamo, nei suoi aspetti anche più più disgustosi e quello che è bello che lui dice il primo romanzo che affronta il fascismo da questo punto di vista è che è raccontato al di là diciamo di un incipit che è polgorante perché è raccontato in prima persona da Mussolini il giorno della fondazione dei fasci di combattimento tutti gli altri capitoli sono raccontati eh, diciamo dal punto di vista di uno dei personaggi principali dell'avvento al potere del fascismo, mh, però sempre guardando a Mussolini, quindi diciamo Mussolini è il protagonista eh, in discusso del, dell'opera, però questi personaggi li raccontano o uh, la vennto il potere del fascismo in realtà sono uh, cioè anche Matteotti, quindi per dire un antifascista uh, senza alcun dubbio, ci sono alcuni cioè Nicola Bombacci, Nicola Bombacci che allora era ancora comunista, filo sovietico, quindi anche se poi finirà ucciso insieme a Mussolini e eh, perché insomma è in fuga con lui, quindi il 28 aprile del 45 uh, c'è Margherita Sarfatti che era l'amante diciamo collaboratrice allora di Mussolini, gli correggeva i discorsi, anche se è un Mussolini un po' paterico se vogliamo rispetto a Margherita Sarfatti che invece è una grande intellettuale, lui è un po' un po' sembra descritto come un pezzetto di rivestito, ecco, lei lo delira anche, quindi appunto senza alcun eh, elogio e senza alcuna forma di eh, narrazione epica dell'avvento al potere del fascismo. Secondo me è un libro bellissimo, poi devo dire che quello che l'ha criticato Ernest Galli nella Loggia, infatti... nella migliore tradizione, secondo me, se uno viene criticato da Ernest <ride> Galli della Loggia, probabilmente è uno che merita di essere una cosa interessante. Poi ci sono e... però ci sono degli errori. Un po' di errori, molto... sì. Grossolani e questo poi qui potremmo tornare al discorso che probabilmente con un editore più attento sta roba si poteva evitare, metterlo in mano a qualcuno che la storia l'ha studiata in maniera un po' diversa, non sarebbe stato male anche per per evitare, come giustamente mi ha scritto pff, prima un ascoltatore, no, trovarsi l'errore su Caporetto della eh. pagina 1 è <ride> un pochettino un po' un pugno, però al di là di questo che però non sposta non niente nel nel racconto, questo va detto, sono stati usati a pretesa dal signor Galli della loggia per dare conto a questo libro perché lui ha usato no proprio il discorso storiografico che sì, ci sì. sono troppi errori eccetera eccetera, ma fondamentalmente per smontare l'impianto del del romanzo, però è vero che ci sono c'è anche che non si che sì, lo che E guarda, ti dico, immagino, sta pure qualcuno lì più di quelli che ha trovato galli della loggia <ride> se proprio vogliamo dirla tutta, uh, anche perché certe cose che lui trovava che fossero errori non lo sono. Allora, uh, Cavoletto è chiaramente refuso perché scrive novembre invece ottobre. Uh, un editor in effetti cioè che tra l'altro il mio lavoro io l'avrei trovade l'avrei corretto probabilmente È pure vero che eh, in un'opera del genere se tu controlli pagina per pagina ci sta lì 15 anni. Eh, ci sono altre cose secondo me ricostruzioni un po' forzate per dirti lui dice che il cioè lui data il la, il presente fascista, quindi le ridone il rito nel presente al a, cioè lo, lo colloca come un'invenzione del fascismo. Io credo che ci credo con, diciamo una certa sicurezza, almeno sono pure un po' che ho riguardato che in realtà l'invenzione dell'annunziana c'era si già fiume, c'era si già per della prima guerra mondiale quindi pure questa è una forzatura eh, ci sono cose insomma un po' traballanti però devo dire che queste cose un po' traballanti stanno nella parte che è un romanzo lui scrive un romanzo in copertina tra l'altro non ci sono equivoci diciamo alla panza no? che si dice questa è la realtà anche perché poi eh, diciamo se tu metti i pensieri di una persona non è che noi sappiamo veramente quali erano i pensieri di Mussolini quindi chiaramente è un romanzo Non ci sono invece, lui fa una cosa molto bella e interessante secondo me che funziona eh, nonostante la mole di pagine, che prevalentemente alla parte del um, del racconto affianca uh, a fine di ogni capitolo una parte di fonti, usando un carattere diverso, cioè la parte sì. romanzata narrativa ha un carattere i documenti hanno un altro carattere, hanno anche un altro carattere fra di loro perché i quotidiani hanno un carattere diverso da tutto il resto, cioè i discorsi, le lettere, eh, circolari dei prefetti, anche perché altra cosa bella che lui mette proprio in luce è come il fascismo è stato appoggiato e eh, diciamo mh, le azioni delle squadre fasciste sono state sempre appoggiate, foraggiate, finanziate, tollerate, eh, spinte anche sostenute dalle forze dell'ordine, dal governo, dalla polizia e carabinieri, eccetera. Eh sì, ci sono, sono i, i rapporti dell'ispettore, com'è la del ispettore di generale di, di pubblica sicurezza. No, questa roba l'ho trovata anche io. Funziona dall'altro, anche visivamente funziona benissimo per sì. orientarsi e per capire quello che si sta leggendo, dove è la fiction e dove invece è un documento storico. In questo forse anche c'è un un livello di ispirazione anche a digerano africani, cioè questo tipo di di gra di grafica e di impostazione la troviamo anche in altri libri come ad esempio Elle i Confessions, per cui eh, nel, eroi, in in Herroi, in quindi c'era la narrazione e poi documenti, quindi i giornali, e, quindi è come se effettivamente scorrati volesse fare un un gioco anche con quel tipo di narrazione, cioè quindi con il quasi che ci fosse il giallo Mussolini, per cui è anche una creazione eh, del personaggio in indagine questo punto di vista. Poi sono una Sono veramente d'accordo con te che eh, il il refuso, l'errore storico, in realtà non va a modificare per nulla quello che invece è l'intento di svelare l'anima di un personaggio sia sì, attraverso quello che sono stati i suoi gesti, ma soprattutto quello è stato il suo pensiero politico. Sì, mh, a parte è fatto, non vorrei dire una stupidaggine, però credo che in Italia il la giustapposizione, diciamo, di caratteri diversi era stato già usato in un roman nei romanzi storici di Sarazzo, se non sbaglio. Quello spero, ah, sì. pensa l'abbiamo ne parlammo anche qui col con Simone Sarasso qualche anno fa eh, qualche anno fa. Ora che mi ci stai facendo sì, pensare dico, sì. Colfino orientale nel testo uno sugli mm. anni 70, se non sbaglio, sì, anche sì, lì sì. a me poi si è già pensato allora Roy appunto e quindi è quello però il romanzo storico, quindi già lì diciamo veniva usato il carattere diverso. E no, quello che dicevi, sì, mm. mh, allora, indubbiamente, diciamo la mh, a me piace molto proprio perché nel diciamo in realtà nel mettere a luce ventese Mussolini appunto il suo ventennio politico ne mostra tutta la pochezza umana ma anche politica, anche intellettuale, cioè insomma abbiamo uh, quest'uomo che si va a correggere i discorsi da Margherita Sarfatti, poi d'altro questo è il primo volume di un'antrologia perché lui dice che vuole arrivare al 25 aprile, quindi poi vedremo anche come si si sviluppa, però lui è, insomma è sempre uno lui ma anche tutti gli altri gerarchi, diciamo i quadri onvili e c'era sempre uno pauroso sta indeciso o uh, confuso, diritti, ne, insomma, quando mh, nei giorni del delitto di Giacomo Matteotti, del rapimento e dell'uccisione di Giacomo Matteotti, lui sembra proprio confuso, eh uh, sempre pronto, diciamo, a, a abbandonare le sue più o più stretti collaboratori per salvarsi e anche dal punto di vista poi ideologico, in realtà mostra come il fascismo è stato tutto il contrario di tutto, cioè nel 19 eh, si afferma con il programma dei Fasci, poi già nel 1900 al secondo congresso dice sì vabbè però la moda schiava va bene, il Vaticano in realtà va bene, pure si dura quello, diciamo il bestemmiatore di preti che non ha battezzato i figli e va bene pure la borghesia perché non è mh, non insomma un po' come dobbiamo buttare il bambino l'acqua sporca e quindi in questo diciamo fa anche mostra anche mh, quanto sia uh, uh, anche diciamo nel fare una costruzione anche quell'ideale di fascismo uh, come rivoluzione, no? Cioè c'è invece a, appunto forte è eh, quella del fascismo come contro rivoluzione preventiva tra l'altro le fabbriche e l'autore insomma anarchico, il maestro anarchico quel pittore Bento nel 21 ho ricordato la contro rivoluzione preventiva e che eh, diciamo a cui si deve a maggior eh, successo di questa formula eh, lui lucidava tra l'altro tali documenti, quindi insomma ce l'ha ben presente Scurdati che ha fatto un lavoro secondo me di ricerca tra l'altro enorme. Io ho fatto cioè per curiosità mi sono andato a vedere la massima opera sul fascismo, ovviamente il Mussolini di di De Felice, storica e per questo diciamo arco cronologico ehm, i Mussolini di De Felice ha più o meno queste pagine scurate, quindi insomma stiamo parlando pure proprio mh, dal punto di vista della densità di ricerca di eh, di racconto un, di una cosa quasi giorno per giorno, quindi insomma un'operazione importante e appunto il pensiero anche qua il pensiero fascista secondo noi viene molto demitizzato nel nel romanzo, cioè non c'è niente di mitico, non c'è niente di epico eh è, quasi una, insomma una cosa un po' di di eca meschina opportunista, c'è molto opportunismo, cioè il fascismo viene visto come una cosa molto opportunista e poi c'è quella parte bellissima secondo me a metà un po' prima della metà del libro quella mh, che non ricordo male perché molto scritto però adesso non riuscirei comunque a vedere il numero di pagina quale fosse e quella parte in cui lui parla del panico, no? Che dice ehm non mi ricordo bene, tipo che il fascismo voleva trasformare delle folle di pantofolai che gli uomini e donne uomini gall'improvviso impugniano dei bastoni e dice tipo quanto è bella la paura perché la paura spinge queste persone a impugnare il bastone e come un effetto valanga e secondo me questa è una parte molto bella sicuramente scurati a un riferimento all'oggi eh, questa è forse la parte che secondo me è un po' più mh, stonata C'è una volta in cui Mussolini arriva vestito da viere, anche dicendo sono appena atterrato da fiume, anche se in realtà lui era arrivato il giorno prima in treno, certo non in aereo e mh, però secondo me in queste cose scuraggi un pochino guardava anche lì stritta occhio al lettore, no? Cioè, sa di giangolo. Comunque è un narratore che tra l'altro appunto ha fatto ha, ha compiuto un'opera che che è importante, mo parliamo sempre di di libri che tra l'altro non è dicevo questo perché non è il primo lo scorso anno è uscito anche un altro libro che trattava di storia sotto forma di romanzo e, e mi era piaciuto molto che poi magari un giorno ne andremo a parlare che è un libro di un, di un autore francese che è Olivier Guet è sentito la scomparsa di Josef Mengele e me eh rileggendo M di Mussolini ci ho trovato ma veramente dei dei lavori delle similitudini ma non come impianto del romanzo ma proprio come idea che c'era c'era di fondo no il racconto in prima persona che c'era di fondo di un personaggio in questo caso, quello di Joseph Mengele e della sua fuga, che ho trovato appunto un libro che è uscito lo scorso anno per Neripozza, Neri, Neri, Neri è un romanzo che tra l'altro appunto magari, io lo consiglio, poi mh, troveremo anche uno spazio nelle prossime settimane per andarne a parlare. Quindi il romanzo storico finalmente riesce a trovare uno spazio, soprattutto in un mondo dove ormai tutti sono storici, tutti parlano di storia, tranne chi studia storia ed è realmente storico ma anche perché non sappiamo scrivere romanzi in fondo. No, eh, no, ma dico proprio in generale dico no, nel senso che ci stanno i vari ormai eh, chi, tutti i giornalisti che scrivono di storie sono quasi assunti a storici. C'è anche questo fatto, sì. no? Sì, diciamo, c'è una grande conclusione perché, diciamo, se i libri di storia sono quelli, ma a me ultimamente è capitato pure per dirti all'università che un ragazzo è andato a chiedere una tesi di laurea e il professore con cui io collaboro gli ha detto, ma ti sei letto qualcosa su questo argomento? E lui ha detto sì, sì, mi sono letta da Storitario di, di, di Indro Montanelli, questa è una persona che si sta laureando e che comunque quindi eh, pensa che Montanelli è uno storico e non cioè non c'è più ne sono i giornalisti ormai che fanno gli storici e sono anche quelle le voci in un certo senso mediaticamente più odorevoli, no, perché sembrano meno noiosi, più eh uh, abili nella narrazione e però secondo me in effetti lo romanzo storico le sue forme, cioè più diverse negli ultimi anni ha avuto un successo eh uh, Uh, diciamo non so se è imprevisto però sicuramente un po' con Booming uh, un po' con altri nel, sì. la ragazza con la Leica anche sì. insomma romanzi che sono stati premiati uh, poi il suo anche Rodini di Monte Cassino quindi insomma ha scritto anche romanzi magari meno con argomenti meno, meno mh, alla moda alla pace non so come, come si può dire ehm uh, ha avuto cioè sta avendo già un buon successo. Poi io faccio diciamo vengo pure da una tradizione politica e intellettuale, quello che ti pare che riprendendo Lucas diceva dire romanzo contemporaneo è sempre romanzo storico anche quando fa storia del presente, perché guarda sempre al presente, no? Sì. E è tratto secondo me questa cosa è testimoniata pure dal fatto che su tanti scritti, ultimamente alcuni saggi e alcune riflessioni sul romanzo storico se qualcosa se un caso se non sbaglio ho pubblicato una meme esiste sul uh, su spare fiction Quindi negli ultimi anni anche la riflessione finalmente sul romanzo storico contemporaneo che ha un canone diverso dal romanzo storico con Balzac giù ma quelli del passato però è molto efficace secondo me e effettivamente esteticamente vende e infine fa pure parte diciamo di una forma di uso pubblico della storia uh, che tra l'altro io sostengo e eh, non è che sono contrario all'uso pubblico della storia che però mh, è sempre un po' so, penso le lezioni di storia all'auditorium, tutta una serie di iniziative che raccontano la storia a un pubblico non specialista e questo forse dimostra che nonostante il fatto che magari a scuola levano le ore, gli esami di maturità modificano la traccia, eccetera eccetera, probabilmente la racconto del passato in un qualche modo ancora affascina Sì, sono abbastanza d'accordo, ma dall'altro ora perché siamo abbiamo sforato con la trasmissione, non c'è tempo di approfondire questo, ma invece magari ci ci ridiamo appuntamento nelle prossime settimane, magari tra qualche settimana per tornare magari fare pure un po' una solta di di di consiglio, quali romanzi storici usciti negli ultimi anni secondo noi meriterebbero una lettura, una riscoperta, anche no, io parlavo quello là di della scomparsa di Joseph Mangeli perché è uscito lo scorso man, mi aveva mi era piaciuto, ma parlo il livello proprio di scrittura che non perché poi la storia non è che è la storia della fuga di Mengele oppure come finisce Em di scurati non non lo sapevo, lo sapevo benissimo. Non questi non spoilerare. Ah, sì, non eh, non spoiler. Non spoiler. <ride> sì, <infatti. ride> Quindi però appunto anche per andare a vedere proprio come forma di scrittura di ricerca, magari andremo a fare questo questo questo esperimento e questo lavoro. Noi intanto vi ringraziamo. Un Grazie. abbraccio. Grazie ciao, ciao, un abbraccio. mille. Ciao ciao. Ciao ciao e Babilan abbiamo chiuso ci abbiamo fatto 70 minuti oggi una maratona sì, mostruosa un, un po' ci dispiace perché minuti, no. ci dispiace perché un pochettino perché non siamo riusciti poi a anche qui, no, con M di Scurali ne avremmo avuti di argomenti, suggerimenti. Di argomenti io però volevo consigliare, se non avete tempo per leggere M di Scurali, io l'ho fatto. Fate anche. come noi. L'ho fatto anche al lavoro. <ride> eh, repubblica.it che ho sentito che per accedere alle notizie è spesso è volentieri inutile, però all'interno del sito c'è eh, il fa diviso in capitoli. Marco Paolini che legge questo romanzo. Insieme a Scurati ogni tanto legge a Scurati. Sì, e vede a Scurati fanno, fanno questa cosa così. Oltre che Paolini è un bravissimo narratore, non è che lo devo dire io, è uno che anche da ascoltare basta, c'è una voce molto musicale, sa recitare e quindi è anche, è anche piacevole, a me personalmente è piacevole, è anche... Mh, riesce a a dare il senso di una lettura e a farsi in qualche modo emozionare. La lettura, quindi, se non avete un, del tempo potete trovare l'audiolibro a puntare sul sito di Repubblica, oppure altrimenti sono le 848 pagine per Bompiani costano 24€, 24 euro, che è un prezzo È importante, però è anche vero che ormai eh, andiamo eh, al chilo, dai, alla fine no, sono no, solo tre romanzi. No, no. No, appunto, no, poi per il tipo di romanzo che è €24, sta ormai tanto la maggior parte di romanzi in uscita stanno sopra i €20. Quindi mh, rientra mh, in un prezzo che eh, secondo secondo noi si può si può fare assolutamente. E comunque è un romanzo che già secondo me merita assolutamente la lettura, poi può piacere o non, non piacere, però merita la lettura. Ecco, questo che andiamo a, andiamo a chiudere perché Tabula Rasa domerà giovedì prossimo sempre alle 20:00. Ah, 20, a proposito, cantano di sempre sempre sempre. Sempre sempre sempre. Mazz no, fa due settimane ci sarà un buco perché non posso io, però altrimenti. Ok, va bene. Ogni... Sempre sempre sempre. Eh sì, qui ci stiamo alternando tra varie voci, almeno così tutti riusciamo a leggere qualcosa in questa settimana. Grazie mille. Ciao a presto Ciao ciao